Biografie Memori Biografia unicapo podopere. Meșterul Manole Scenariu radiofonic de Toma Iancu three. Întrece, cu tovoresece, nouă mește mari, calfe și zidari, ci manole sece care iși întrece. Merg cu pe cale, să aleagă în vale loc de mănăstire și de pomenire. Meșterii grăvea, zidul ridica, dar orice lucra, noaptea se sărpa. Meșterul Manole, capodoperă a creației populare, este unul dintre miturile noastre fundamentale. Între tânguirea tulburătoare a Mioriței și patosul jerfei de sine a neîntrecutului meșter, aflăm circumscrisă bogăția spirituală a unui neam care a știut să decanteze dureroase experiențe milenare în forme sublim închegate, în expresii estetice de excepție. Izvorând din timpuri memoriale, legenda a fost cândva scenariul unui rit pentru a deveni în cele din urmă simbolul însă și al creației elevate, întruchipat într-unul dintre cele mai mișcătoare cântece ale tuturor timpurilor și popoarelor. Balada a existat în noi și în jurul nostru din totdeauna, dar abia generația entuziastă a cărturarilor de la 1848 a introdus-o definitiv în circuitul valorilor culturale atestate. Astfel, meșterul Manole sau Monastirea Argeșului a devenit nu numai unanim cunoscută, ci și obiect de studiu și meditație pentru mai toate personalitățile de seamă ale literelor și gândirii românești. Iată o pagină din scrierile lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Eram copil în clasele primare, mi-aduc bine aminte. Tata ne cânta pe meșterul Manole și când ajungea la mângâierea nefericitului Manole, el lăcrima și noi copiii plângeam de-a binelea. S-a petrecut cea mai sfâșietoare tragedie. Manole își va zidi de vie în zidurile mănăstirii Curtea de Argeș pe femeia lui cea mai fără păcat și fără pic de vină. O fatalitate antică a căzut Piazărea pe, pe cea mai harnică și cea mai frumoasă dintre soții. În interpretarea baladei Meșterul Manole, Trebuie remarcată și contribuția lui George Călinescu, cărturarul atât de atașat criteriilor valorice de valabilitate universală. Meșterul Manole are mereu o iradiațiune puternică. Voievodul gelos a ridicat scherele strălucitei biserici ca zidarii să nu mai poată face alta altcuiva. Ei scăpară sărind cu aripi de șindrilă, însă Manole muri prefăcându-se în fântână. De asta dată avem de a face cu un mit estetic, și ca atare a fost dezvoltat. El simbolizează condițiile creațiunii umane, încorporarea suferinței individuale în opera de artă. În moartea meșterului și în indiferența voievodului pentru ființa lui concretă, s-a putut vedea un simbol al obiectivității absolute a creației. Nici unuia dintre cercetătorii care au urmărit circulația acestui motiv de largă răspândire geografică nu i-a putut scăpa profunda originalitate și perfecțiune artistică ce caracterizează variantele românești. Să cităm opinia folcloristului comparatist, Dimitrie Caracostea. Comparată cu toate celelalte tipuri și variante sud-europene, balada plăsmuită la noi și pentru noi se așează în chip firesc în fruntea tuturor. Dacă este îngăduit să vezi într-unele din baladele noastre poporane un semn al chemării noastre artistice, Balada aceasta poate să fie privită ca un simbol al unei înalte meniri literare. În viziunea nouă și în forma proprie stând originalitatea, motivul meșterului Manole este una din baladele cele mai de preț ale folclorului nostru, deosebit de reprezentativă. Într-un motiv întemeiat pe vechea credință în jert fazidirii, credință răspândită la toate popoarele, poporul român a izbutit să-i dea cea mai desăvârșită formă artistică, din tot folclorul lumii, la noi și-a împlinit de plin motivul acesta destinul estetic. iată ne zor de zi, el când se trezi și-n s-a Cine că venea soții lui, flora cumpului, manole turba, mândra s-ar uita. și în zi, dozi, zi o cuprindea până ombelea din grai grăia. Manoare, manoare, neștre, manoare, zidul rău mă strânge, Viața mi se stânge, copilașul plânge. O privire istorică asupra mențiunilor și textelor publicate în legătură cu balada la care ne referim Întâmpină multe dificultăți întrucât motivele legendei Erau fragmentate și dispersate în numeroase variante. Cele mai vechi atestări pe teren românesc datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când mai mulți călători, Schulzer, struve și alții, notează legende referitoare la înălțarea unor importante construcții din București sau Iași. În anul 1842 se publica în întregime legenda Trisfetitelor din Iași, în care regăsim motivele fundamentale ale legendei. Cinci ani mai târziu, în 1847, Cezar Boliac tipărea poezia intitulată Meșterul Manole. Era o prelucrare, desigur, cu unele imperfecțiuni estetice, care dovedește însă incontestabil că autorul cunoscuse balada într-o formă asemănătoare cu cea care va deveni clasică, datorită lui Vasile Alexandri. Acestuia, din urmă, îi revine meritul excepțional de a fi publicat prima variantă populară, oprindu-se asupra unui text atât de expresiv încât s-a putut impune în scurt timp în toate ținuturile locuite de români. Anul acestei apariții răsunătoare, 1853. Toate edițiile următoare ale colegerilor lui Vasile Alexandri au inclus meșterul Manole. De asemenea, balada a fost cuprinsă în manualele școlare, a fost retipărită în reviste, calendare și diferite antologii. În chiar anul apariției, vede lumina tiparului și prima traducere. O variantă în limba germană, urmată curând de transpuneri în franceză, spaniolă, engleză și daneză. Marea răspândire a variantei Alexandrii nu a împiedicat însă depistarea altor ipostaze, așa cum sunt cunoscute în circuitul viu al creației folcloristice. Astfel, în 1885, G. Teodorescu tipărește o amplă și remarcabilă variantă culeasă de la celebrul lăutar Petrea Crețul Solcan. Nenumărați alți folcloriști și culegători au continuat până în zilele noastre să documenteze circulația baladei în toate zonele țării. Amintim dintre aceștia pe Grigore Tocilescu, Ieronim Danila, Nicolae Păsculescu, Tudor Pamfile, Emil Petrovici, George Breazul, Ovidiu Bărlea, Tiberiu Alexandru, Ion Talos și Alexandru Amzulescu. Istoricul studiilor consacrate motivului meșterului Manole este de asemenea bogat în nume și titluri, fără a atinge totuși amploarea exegezei asupra baladei Miorița. În acest context, trebuie menționată o contribuție contemporană deosebit de valoroasă, studiul monografic publicat în 1973 de folcloristul clujan Ion Talos. În dorința de a da o imagine cuprinzătoare a temei, autorul a folosit ca material de studiu totalitatea variantelor românești cunoscute în număr de 165. Firește, termenul de referință rămâne balada cunoscută din culegerea lui Vasile Alexandri. și jos. un mal frumos Negru vodă trece Cu tovarăș zece Nouă meșteri mari Alfe și zidari Și manole zece Care și-n trece Merg cu toți pe cale Să aleagă în vale Loc de mănăstire Și de pomenire Iată cum mergea când drum ajungea pe un piet ciobănaș, din fluier doinaș și cum îl vedea Domnul Îi zicea, mândre ciobănaș, din fluier de naș, pearge în sus, cu turma te ai dus, pearge și în jos, cu turma ai fost, cum vai ai văzut pe unde-i trecut Un zid părăsit și n-ai la loc de grindiș, la verda luniș, Doamne, am văzut când am trecut un zid părăsit și ni câini cum îl văd, la el să și latra pustiu și urla morțiu. Acțiunea dramatică a baladei este structurată în patru episoade principale. În fiecare dominând două personaje Voievodul Ciobanul, Manole Calfele, Manole Ana și Manole Domnitorul Primul personaj al dramei este Negru Vodă, figură legendară Motivarea am putea o găsi chiar în textul poetic și anume în momentul alegerii locului Iată zidul meu, aici aleg eu Loc de mănăstire și de pomenire, deci voi, meșteri mari, calfe și zidari, curând vă lucrul de porniți ca să-mi ridicați aici să-mi durați mănăstire înaltă cum n-a mai fost altă. Imperativul zidului surpat rămas de demult Indică limpe de căutarea temeliilor istorice Năzuința spre continuitate nestinsă pe aceleași vetre strămoșești Frumusețea arhitecturală a monumentului de la Curtea de Argeș A impresionat simțul estetic al poporului Care a localizat aici o legendă evident mai veche decât această construcție Alegerea s-a dovedit fericită și astăzi, icoana neîntrecutului meșter Nu mai poate fi despărțită de măreția și armonia Unui decor istoric bine precizat Istoricii de artă, poate și sub impulsul celebrei legende Au închinat numeroase studii acestei capodopere A arhitecturii clasice românești Să-l ascultăm pe Ide Ștefănescu Mănăstirea de la Argeș Monument dintre cele mai de seamă ale țării românești Datează de în veacul XVI-lea Titorie a domnitorului Neagoie Basarab, într-o privește monumentul arhitectonic, iar în ce privește lui pictural, operă a domnitorului Radu de la Fumați și a unor restauratori de mai târziu. Așa cum vedem astăzi clădirea, noi nu admirăm decât o copie a originalului, fiindcă monumentul Ruinat de intemperii și de trecerea vremii, a fost înlocuit, după ce a fost dărămat, de o clădire nouă, copie a vechi. În interior, admirabilă, întâi, proporționarea figurilor. Sunt toate așa fel înțelese și așa fel pictate, încât, în monument, să împacă cu liniile cu proporțiile și cu întreg monumentul în cel mai fericit chip. Nu numai precizarea locului, ci și ambianța epocii și are importanța sa documentară. Așa cum încă de la Alecu Russo și Nicolae Bălcescu, creația folclorică a fost recunoscută drept un prețios izvor al istoriei naționale, cercetarea contemporană nu a trecut cu vederea numeroasele indicii și sugestii pe care le oferă balada cu privire la o perioadă istorică plină de strălucire. Iată în acest sens opinia criticului de artă Vasile Drăguț. Dincolo de valențele mitologice și literare, de o excepțională încărcătură spirituală, legenda meșterului Manole poate fi interpretată ca un document reprezentativ al unei epoci de o strălucită inflorescență artistică, așa cum a fost într-adevăr la începutul secolului al XVI-lea, epoca lui Radu cel Mare și Neague Basarab. Cel mai adesea, cultura noastră veche, este privită doar din unghiul creației populare, neglijindu-se marile adevăr, că încă din secolul al XIV-lea, țările române au fost capabile să dea la iveală opere de importanță europeană, surprinzătoare prin îndrăsneala gândului de neconfundat prin originalitatea expresiei. Primii basarabii, ca și contemporanilor mușatini, au fost ctitorii unei culturi elevate, fapt confirmat prin frumusețea și exigența artistică a construcțiilor, prin armonia cu timbru propriu a picturilor murale, prin fastul costumelor și podoabelor, comparabile întru totul cu cele mai pretențioase realizări ale artei Europei de atunci. Rapsodul popular a fost impresionat nu numai de frumusețea bisericii din Curtea de Argeș, frumusețe capabilă să aprindă fantezia, dar știa că la construirea fabulosului edificiu au participat numai meșteri mari, însoțiți de calfe și dezidari. Aceasta constituie o referire directă la sistemul medieval de organizare a constructorilor, mențiunile despre bresle, despre meșteri și calfe, datând în țara noastră încă din secolul al XIV-lea. Într-o variantă a legendei, culeasă de Teodor Panfile, se arată că negru vodă l-a ales întradins pe Manole, tocmai pentru că era un meșter vestit, și s-a socotit de la început să zidească o biserică nemai văzută și, de nu i-a plăcea, un ban să nu-i dea, de n-a capul juruii. Deosebit de semnificative sunt acele versuri care precizează că meșterii lucrau cu planuri, că își luau toate măsurătorile de trebuință ca să zidească o mănăstire mândră și frumoasă, înaltă și chipoasă. Se înțelege de aici că Manole și meșterii săi erau constructori instruiți, cu învățătură, întru totul comparabil cu arhitecții din marile centre de artă contemporanelor. Meșterii grăbea, sfările întindea, locul măsura, șanțuri largi săpa și mereu lucra, zidul rădica, dar orice lucra, noaptea se surpa, a doua zi iar, a treia zi iar, a patra zi iar, lucra în zadar, iar Manoli sta. Nici că mai lucra, cine se culca Și un vis visa, apoi se scula Și astfel cuvânta. Nouă meșteri mari, calfe și zidari. Știți ce-am visat de când m-am culcat? O șoptă de sus aiedea mi-a spus Că orice-am lucra, noaptea s-a surpat. până o mi hotărâ, în zid de-a zidi, ce întâi soțioară, ce întâi surioare surioară Care s-a ivi mâini în zor de zi, Aducând bucate la soț ori la frate. Deci dacă vroiți, ca să-i sprăviți sfânta monastire Pentru pomenire, Noi să ne apucăm cu toți Să jurăm și să ne legăm Taina supăstrâni. Și orice soțioară, Orice surioară, Mâini în zor de zi întâi soivi o ivi, Pe ea s-o jertfim, În zid -o zibim. Este poate momentul aici când în desfășurarea dramei se ivește tulburător motivul jertfei, să amintim extraordinara valoare simbolică a legendei în variatele ei ipostaze naționale. Prima variantă prin care cântecul zidirea ființei iubite la temelia unei construcții a intrat în patrimoniul culturii moderne a fost cea sărbească publicată în anii 1823-1824 de către Vuc Stefanović Caragici. Frumusețea și profunzimea filozofică a baladei N-a întârziat să atragă atenția unor mari scriitori și gânditori epocii, Jacob Grimm, Hegel, Goethe. A urmat, în 1842, descoperirea versiunilor greacă și românească, apoi fiind publicate în 1848 cea maghiară, în 1860 bulgară, în 1863 albaneză și în 1882 macedo-română. Grupul legendelor cu circulație balcanică, ramură distinctă pe tulpina milenară a unia din cele mai vechi mituri ale umanității. A atras atenția prin perfecțiune expresiei artistice, dând loc la numeroase cercetări și interpretări ale folcloristice comparatiste. S-au semnalat pe larg similitudini și deosebiri, s-au delimitat cu precizie zonele de răspândire, cât și unele influențe reciproce. Marea varietate a construcțiilor plasate în centrul acțiunii dramatice, mănăstiri, turnuri, poduri, nu a făcut să se piardă unitatea tematică și comunitatea conținutului simbolic. Fără a deschide dosarul îndelungatelor și pasionatelor dispute pe tema întâietății sau filiației diferitelor variante, trebuie să remarcăm că din ce în ce mai mulți specialiști acceptă o evidență, și anume caracterul de substrat balcanic al acestui cântec, care nu a putut fi depistat în zone exterioare acestei arii. Pornit de la un scenariu mitico-ritual pierdut în vreme, Textul a păstrat până în zilele noastre un eco al obârșiei sale în două puncte extreme, Transilvania și Grecia. La noi, în Sălaj, Lăpuș, pe Someș și pe Bistrița, meșterul Manole se colindă cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în restul anului nefiind cântat. No, no. Mare, tari, Să revenim așadar la varianta Alexandrii. Și se sui pe gard de miele, Și mai sus, pe schele, Și încând se uita, drumul cerceta, Când, vai, ce zrea, Cine că venea, soțioara lui, Floarea câmpului, ea se apropia și ea ducea prânz de mâncătură, vin de băutură. Că e rozărea, inima să săra în genunchi să dea și plângând zicea: Dă, Doamne, pe lume o ploaie cu spume să facă pâraie, să curgă și roaie, apele să crească, mândra să mi oprească, să mi întoarne în cale, să o ducă de vale. Domnul să îndura, ruga asculta, și sufla un vânt, un vânt prepământ, Paltin din când doia, brască de spoiamun se răsturna. Dar pe Ana nici conturnaia ea mereu venea pe drum, s-o și se apropia, și amar de ea, iată, ca ajungea. Este, fără îndoială, momentul culminant al dramei, clipa când destinul se plămădește din voința, dărzenia, credința și jalea oamenilor, când deznodământul tragic ar mai putea fi ocolit, dacă patima nobilă a creației și setea nemuririi nu l-ar purta pe Manole spre jertfa supremă închinată unui vis de măreție. Imaginația populară a găsit motive de oimitoare concretețe și varietate pentru a vizualiza situația dramatică. Este vorba de stihiile menite să oprească din drum pe Ana, soția meșterului, de obstacole invocate de Manole în calea celei mai dragi ființe. În variantele cunoscute întâlnim evocări precum... Dă, Doamne, și-acum ca să crească în drum un verde hățiș, Un mare stufiș, un rug curmeziș. Dă, Doamne, și-acum să iasă în drum lupoaică turbată. Dă, Doamne, și-acum să iasă în cărare, Tot scorpie mare cu gura căscată cu limba înfocată. Locul acestui episod în construcția baladei românești și lumina ce o aruncă asupra specificității motivului în contextul sud european a fost subliniat de mai mulți exegeți, printre care Ion Taloș, pe care l-am rugat să-și sintetizeze concluziile. Elementele specifice versiunii românești a baladei pot fi descoperite atât în planul compoziției, cât și în acela al valorii artistice, în cel filozofic și al conținutului de idei, în cel ritual. Cunoscând bine versiunile altor popoare balcanice, ne dăm seama că fiecare dintre acestea s-a străduit să dezvolte și să încheie în felul său cântecul despre zidirea femei. În versiunea greacă de pildă, destinul amar de a fi sacrificate apasă pe cele trei surori care sunt zidite fiecare la câte un pod, indiferent de calitățile pe care le au ele, pe când soția lui Manole e sacrificată în ciuda frumuseții ei fizice și morale, ceea ce dă un caracter mai profund tragic situației. În timp ce Marudia e victima aproape a eredității, oricum a unui blestem care urmărește întreaga ei familie, Caplea e singura urmărită de nenoroc, într-un moment fatal, aș putea spune într-un ceas rău. În timp ce pentru Marudia destinul e pecetuit și nu există nicio salvare, soția lui Manole are permanent șansa de a se întoarce din drumul spre locul sacrificiului. Pe plan compozițional e de menționat știința după care creatorul român, a îmbinat numeroase teme și motive literare, absorbind elementele de care avea nevoie, din alte balade și din alte genuri folclorice. Versiunea românescă e singura care a exploatat în întregime elementele artistice de care dispun potențial toate versiunile, căci toate se opresc la prezentarea unui fapt etnografic, obiceiul de a sacrifica ființe omenești în temelii. Versiunea românească duce mai departe ideea artistică subordonând sacrificiul unui scop general, național, artistic, acela de a crea un monument cum n-a mai fost altul și care să înfrunte veacurile. Incredibilul sacrificiu dobândește astfel sensuri de o profunzime neobișnuită în alte versiuni. Într-un anumit fel, el se justifică, devine rațional. În versiunea românească intervine încă un conflict, în afară de cel dintre zidar și forțele misterioase ale Pământului. E vorba de conflictul dintre zidari și domnitorul care a comandat edificiul. Cred că nu exagerez deloc susținând că, în ciuda temei balcanice comune, versiunea românească dispune de atâta originalitate, de atâtea elemente specifice, încât acestea le întrec pe cele comune. Ana se și vei se iar ufta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 Meștere Manoli, zidul rău mă strânge, sătișoara îmi plânge, copilașul frânge. Manoli turba și mereu lucra. Zidul se suia și o cuprindea până la costișoare, până la tâtișoare, până la buzișoare, până la ochișori, încât va de ea nu se mai ridica, ci se auzea din zid că zicea: Manoli, Manoli, meștere Manoli! zidul rău mă strânge viața mi se stinge plânsetul de dincolo de ziduri al tinerei femei se prelungește de nesfârșite generații în sufletele celor ce ascultă balada Declanșând cu tărie exemplară ca Taisisul purificator Ne vorbește poeta Ana Blandiana Una dintre descoperirile cele mai senzaționale pe care le-am făcut cândva A fost aceea a prezenței unei variante a meșterului Manole Printre mirificele și exoticele temple ale morții din Samarcand La atâtea mii de kilometri departare În inima misterioasă și complicată a Asiei Ideea jertfei necesare trăia și mă făcea să mă simt acasă dar, ca și în variantele ei balcanice, în Uzbekistan, legenda nu era decât o legendă a iubirii a jertfei din dragoste necondiționată. La noi, cred eu, accentul s-a mutat, transformând o dramă a iubirii într-o tragedie a creației. Accentul s-a mutat de pe feminin pe masculin. Personajul central încetează, cred eu, să fie la noi Ana, ba chiar. Ana nici nu e un personaj, ea nu este decât înduioșătorul simbol al fericirii artistului. Cel care se jertfește nu mai este Ana, ca în variantele neromânești, ci Manole, cel conștient de sacrificiu. Ana nu se jertfește, ea este jertfită de un destin superior înțelegerii ei. Ana nu înțelege ce îi se întâmplă, ea se supune doar din dragoste, ea suferă doar.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 Meșteri zidari, zece meșteri mari, Spuneți-mi cu drept, cu mâna la piept, De aveți meșterie, ca să-mi faceți mie altă mănăstire Pentru pomenire, mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Iar cei meșteri mari, calfe și zidari, Cum sta pe grindiș, sus pe coperiș, Vesel se mândrea și apoi răspunde acta noi, Meșteri mari, talfe și zidari, Alții nici că sunt pe acest pământ. Află că noi știm, oricând să zidim Altă mănăstire pentru pomenire, Mult mai luminoasă și mult mai frumoasă. Iar Pietul Manole, meșterul Manole, din se încerca de-a se arunca, Iată că din ziți că așa un glas nădușit, Un glas mult iubit care greu gemea Și mereu ziceam, Manole, Manole, meștere Manole, Zidul rău mă strânge, să-ți plin de plânge, copilarul frânge, viața mi se stânge. Cum mă se pierde ochii, se învelea, lumea se întorcea în se-nvârta și de pe grindiș, de pe coperiș, Mort bietul cădea, iar unde cădea Ce mi se făcea? O fântână lină cu apă puțină, Cu apă de lacrimi udată. Dimensiunea prometeică a lui Manole, idealul autodepășirii și perenității care le-a întruchipat în conștiința colectivității, au înscris legenda pe firmamentul istoriei și gândirii românești ca un reper fundamental cel regăsim necontenit în toate epocile și în toate straturile sensibilității noastre. Toate momentele de seamă ale devenirii și împlinirii individuale ori colective pot fi și au fost raportate la meșterul din baladă, Iată gândul cunoscutului istoric Virgil Cândea. Această identificare obligatorie între creator și opera lui până la Jefa supremă este ilustrată prin fapte din toate epocile istorii românești. Am evocat, sărbătorind cinci secole de la Victoria de la Vaslui, luptele românilor pentru libertatea pământului lor. Analizele acestui eveniment, întreprinse îndeoseb de istorice arte militare la ședința festivă de la Academie, a scos în evidență disproporția flagrantă a armatelor care s-au înfruntat la podul înalt, 40.000 de români și 120.000 de otomani. Pentru ca un strateg ca Ștefan cel Mare să se angajeze într-o asemenea bătălie, el trebuia să conteze nu numai pe genul militar și avantajele terenului, dar într-o măsură precumpănitoare pe spiritul de sacrificiu al ostașilor săi. Dar atâtea alte victorii românești în care priceperea, eforturile și mijloacele angajate erau prea puține față de scopul urmărit, nu pot fi explicate decât prin spiritul de sacrificiu, prin consimțirea conștientă a jertfei totale pentru realizarea unui ideal. Nu este lipsită de interes percuția mitului pe orizontul limpede al creației științifice, așa cum o încearcă academicianul Eugen Pora. Cred că simbolul jertfei lui Manole, așa de frumos ilustrat în balada populară, reprezintă o situație generală a creației omenești. Creația cere material de construcție, care în primul rând e sufletul. În domeniul artei, exemple care se susțin acest simbol sunt nenumărate. Dar e mai puțin cunoscut faptul că și în creația științifică simbolul Manole este tot atât de valabil și că el poate fi o măsură peste timp și sigură a valorilor de cunoaștere din care a profitat toată lumea. Pastor a plătit cu viața familiei sale timpul de zi și noapte pe care îl petrecea în laborator, în urma căruia însă noi am cunoscut bacteriile și sterilizarea, vaccinul antirabic, fermentațiile. Pavlov spunea că știința își cere toată viața și chiar dacă ai avea mai multe, pe toate viețile ar trebui să îi le dăruiești. Fleming uita să meargă acasă și rămânea noaptea în laborator să urmărească culturile de ciuperci și bacterii, descoperind în acest fel mijloacele pe care ciupercile le foloseau pentru a se apăra de bacterii, iar omenirea s-a ales de aici cu antibioticele. Avrei, Vraicu, și fi pentru ideea zborului cu aeroplan. Motivul a străbătut întreaga gamă a mijloacelor de expresie artistică și faptul că Iacob Mureșanu, înaintaș al muzicii culte românești, ne-a lăsat poemul vocal simfonic Meșterul Manole, este desigur plin de semnificații. Să ascultăm un fragment din această compoziție în interpretarea orchestrei radioteleviziunii române. Dirijor Constantin Govescu Complexă și grăitoare evoluția temei despre jert a cunoscut-o însă creația literară scrisă. Am amintit versificarea lui Cezar Boliac de la 1847. Ea a fost urmată în literatura română de foarte numeroase prelucrări și transfigurări. S-au semnalat paralelisme între Manole și Hiperion, iar în câteva dintre postumele lui Eminescu, ca de pildă basmului Arghir, întâlnim unele imagini și versuri prelucrate din baladă fost împărat mândru luminat, Ce avea cetate de înalte palate Cu turnuri de fier ce de dea în cer, și în mijloc stetea și ni se înălța Mândră monăstire loc de pomenire, Monăstire înaltă cum n-a mai fost altă. Mulți dintre cei mai de seamă scriitori Ai secolului nostru s-au apropiat De această capodoperă a folclorului. Tudor Arghiezi în încântare omului, tema majertfei și a creației, proiectând-o pe scara cosmosului. Motivul constructorului bântuit de viziuni generoase și grandioase este reluat de George Călinescu în romanele Bietul Ioanide și Scrinul Negru. O pagină impresionantă a dramaturgiei românești o constituie tragedia meșterului Manole, a lui Lucian Blaga, care a dus mai departe căutările lui Adrian Maniu, autor al poemului dramatic Meșterul. Înglobând în piesa sa Imagini și idei din numeroase versuri Închinate aceleiași teme Lucian Blaga a recreat O lume arhaică Pusă sub semnul tragicului Dar nepieritoare prin permanențele ei Dragostea de viață și de muncă Uitește zidurile Mira Aceste ziduri crescute Nu se vor mai prăbuși. Zidurile nu mai cad? În adevăr zidurile nu mai cad? Nu Zidurile nu mai cad În sfârșit, zidurile nu mai cad Și nu ați călit pe nimeni în ele Nu, Mira Nu Știam că vi speriată Știam că vii purtând grijă altor vieți Și atunci am glumit Făcând pe bărbații sălbatice Povestea cu șertfă omenească E numai așa Un joc Un joc de albă vrajă Și întunecată magie pe care îl vom face cu tine Cu mine? Nu înțeleg Cu mine? Cu tine Fiindcă tu ești aici Din întâmplare Eu ce va trebui asta să fac? Să închid ochii? Să mă rog? Să tac. Dacă închizi ochii e bine Dacă zâmbești de asemenea e bine Am să mă joc cu voi cum doriți Dar ăștia să nu se mai îngrunte Că îmi pierd orice plăcere Zidari Ați auzit? Încruntarea s-a sfârșit Acum începe partea luminei Luați uneltele Pregătiți sărână și tot ce e de pregătit ah, Cum am speriat Uite cum îmi bate inima Suflet bun și înalt ești tu Stai la scărât și eu odată de voi Da, să râzi Altădată erau mai firești Ieși deci din încălțăminte ca să intri de sculță în te Zvârliți pe coapse și os, Să închidem viața în zidul de jos. Ucideți nădejde de casă și vatră, Clădiți-mi lăcași din lumină și piatră. Isteți fiți ca șerpi și blânz ca porumbul, urmați măsura, Dați sfoara și plumbul Obliți căramida cu ochiul de apă Sus scânduri și pârne Zi lungă și noapte Dar și caramidă Îrliste în cuială Spoara și plumb Gânduri și cobile Ochiul de apă Noapte și zi Zi și noapte Mâna nu se oprește Venim și slavă Lucrați băieți Sufletul a băut fapte și povestea mare Lucrați zidari Lucrați Băieți a, De aici ce poartă mai deschid Lucrați băieți Lucrați dar, bailul să înceteze în zi Lucrați zidarii, cine credește biserici, de mult ne răsună până departe ca un zângănit de luptă Nu dormiți, băieți An și caramidă, fără repaus. Toapte și zi crește pe cer Doare lumina, sunetul doare, lumea doare Mai repede, mai repede, zoriți zidarii Fără odihnă, fără sete, fără foame Să înceteze bailul în zid.! Valah, azi nume de fântână, crescut din lutul ce l-ai plămădit, Însprinte zidire cu trei turle și ie dantelată de granit. Din cântece pierdute până astăzi și din puterea visului vânjos, a închegat cu palme bătucite minunea de la Argeș mai în jos. Frămătul sufletului de adolescent din pădurile mălinului, Al celui ce a fost Nicolae Laviș, a dat naștere acestui poem, Purtând crezul și mesajul timpurilor noi. Dar ți-ai simțit-o cu larmă În dangătul de clopot presimțit, Alăvea curirul multe viitoare, Tu, prometeu român, purtând alt mit. Când ridicat pe cea mai înaltă turlă Cu glas profetic domnului despot, de -ai să mai poți clădi la fel minune, I-ai dat răspunsul răzvrătit, mai pot. Orbind cu pirozeaua de pe cușmă și îndreptând hangerul de la gât, Domnul țintea profilul pietrei fraget, cu ochi pizmuitor și mohorât. El jinduia numai a lui să fie tot ce-ai putut, plătind din tine, da, Ca piatra de pe frunte să-i lucească rugul unic suit pe gerd fata. Când schelele curmate se surpară, Păreai atât de sub nori, Încât cu slabe aripi de șindrile, Ai fi putut spre alte zări să zbori. Dar dragostea pământului și-a țării Te-a prăvălit pe câmpul fumuriu Ca să țâșnești în veci de veci Fântână de jertfă și de cântec pururi viu. Viabilitatea mitului perpetuat în timp, a idoma apei limpezi de izvor, valențele sale contemporane au găsit formulări inspirate și în însemnările poetului Alexandru Andrițoiu. Balada meșterului Manole ne luminează și astăzi poezia din lăuntrul ei ca un astru interior. Un mit tulburător de frumos și apt pentru epoca noastră prin sensurile lui multiple. De altfel, el a fost reluat de o seamă întreagă de scriitor și a fost retransfigurat într-o mulțime de poeme ca toate miturile mari ale lumii. Un zbor ce curge și astăzi, acolo unde legendele spun că Icaru de pe Argeș ar fi căzut din zbor conjunt în eternitate. Nou meșter Manole de Mihai Beniuc Cu cât cobor mai înapus, cu atât mai dragi mișbuni și ape, pe toate le iubesc nespus, și omul mi-e tot mai aproape. Da, tare dragă-mi e viața, Cum n-am crezut că-i cu putință, Când îmi jise dimineața Prin ani grei de suferință. Dar de clădirea vieții noi, Ca să se înalți, ar cere viață, Un suflet care pus de noi În temelia ei măreață, Atunci, anou, manole, eu, Pe mine m-aș zidi anume, Deși să mă despart, mi-e greu, pe această vrăjitoare lume. Fântâna de Gheorghe Tomozei Descresc în cercuri line și albastre evantalii. La arge și zidul plânge pe gând în stih la dun, Iar soarele de după plesnitele vitralii pare o coadă moale și arsă de păun. Curmându-și în fântână de cântec năzuirea Și meșterul cel mândru în țărân a rămas. Precum o scoică albă În care a stat vuirea neîmpăcată a mării, fântâna fără glas. Te spriji de pe cupole nu ne mai soarbe lutul și scherele zidirii nu se mai surpă în trup. Nu mai strivim în piatră lumina și sărutul cu fragedă de mireasmă de frunză și de stup. Lucrările literare inspirate din balada populară sunt, desigur, cu mult mai numeroase decât le putem cuprinde aici. Am reținut totuși un moment din drama lui Horia Lovinescu, Moartea unui artist, ca o evocatoare analiza frământărilor artistului contemporan, angajat ca și Manole unui ideal superior, exigent cu sine însuși, până la jertfă, atunci când împlinirea sa în sânul colectivității este pusă la încercare. Da de mă lasă puterele dat Da. n-auzi, dat. Da. Mai este lapte Da, da, da, da, hmm? l-am pus la rățit, mama Da Da. L-aduc acum da. Ce, Dumnicu? Iar s-au venit pătrânii?? Hmm? Da, chiar am au plecat hmm. Parcă ce treabă au ei? Să se plimbe Dumnicu, oameni ar spune că te era molit Oameni, hai, să araci, ce știu ei? Da, poate că m-am ramolit A, Așa e când te pregătești de călătoria ce mare Ești cu un picior aici, cu altul, dincolo, plecat pe jumătate Moartea pe care o văd oamenii mei de piatră nu seamănă cu adumite ale dată E fără mitruți și fără vizite de ale tătucăi și mămucăi De ce se holbează așa spăimoș? Doar că marii îți să mori, manuali. așa e regula. Ce ai făcut tu acolo este o nelegiuiri curată. Mai bine îi sparge-o, să nu o vadă oamenii. Și le trebuie viață-i viață și moarte e moarte. De ce să le amestici? Nu se cuvine, calci legea, manu. Bine, manume. bine, bine, bine, haide, calci haide, du-te la culcare, hai, du-te, du-te la culcare du Legea nu e voie să te joci Să-ți las ușa deschisă? Ia hmm? n-auzi cum cântă privighetoarea hmm? bate te norocul să te bată pasării mai ce vraj o fi pus cel de sus în gâtlejul tău? Pasări lăutare, păsările mii și stele făclini, Soarele și luna mi cu luna. Știi ce cred eu, Manole? Mm. Eu cred că toată lumea asta este o în anunței Să cunună întunericul cu lumina rău cu binele ah. Și mereu niostoiți să-i vesc zorile Care zori? Zorile, zorile, zorile surorile, iauzi N-audi și sper să o mănânce pisica Lasă că mai sunt și altele Nici braștele nu le auzi cum o e, nici copaci, cum foșnesc, foșnesc. Doamne, ce mare și frumoase în grădina vieții. Hai, lasă-mă-mi pace, n-au nimic. Hai, du-te, du-te, nimic. Grădina vieții, grădina vieții. Traiectoria contemporană a legendarului Meșter Manole se împlinește în fiecare clipă prin brațele constructorilor, în cugetul gânditorilor și în inima creatorilor de artă. Iată o mărturie despre procesul intim de făurire a unei lucrări din partea dramaturgului Dan Nici Nicio altă legendă nu m-a durut mai mult ca legenda Meșterului Manole. Când eram copil, încă înainte de a merge la școală, Bunicul meu mi-o citea din cartea baladelor lui Alexandri și apoi, după ce încidea cartea, îmi cânta la flaut doine Transilvane triste și lungi. Fac această mărturisire pentru a motiva în parte obsesia jertfei meșterului de la Argeș, obsesie căreia îi datorez piesa la care lucrez de mai bine de șapte ani. În 1970, în două emisiuni radiofonice, am imprimat primele patru eseuri la legenda meșterului Manole, Construite pe ideile principale ale piesei. Cei zece meșteri mari au ridicat pe Argeș în jos un lăcaș ca o bijuterie a pământului. Ei toți au fost părtași la o ziduire nemaipomenită și din ziua următoare au devenit toți a idoma unuia, vorbind vorba lui, cugetând cugetul lui. Legenda nu ne-a lăsat decât numele lui Manole, nu pentru că ar fi uitat numele celorlalți, ci pentru că n-a avut ce nume să ne transmită peste veacuri, din moment ce toți zece se numeau, la un moment dat, Manole. Meșterul Manole, capodoperă a creației populare, este unul dintre miturile noastre fundamentale. Punct de pornire și țel suprem, motivare și ideal, toate acestea pot fi sintetizate în cuvântul construcție. Ați ascultat Meșterul Manole Scenariul radiofonic De Toma Iancu Au interpretat Emil Bota, artist emerit Leopoldina Bălănuță Silviu Stănculescu Adela Mărculescu Lucea Mureșan Traian Stănescu Sorin Gheorghiu Regia muzicală Nicolae Nagoe Regia tehnică Inginer George Buican Regia artistică Dan puikan